Basme în limba română. Aventurile lui Tom Sawyer Aceasta este povestea unui băiețel. Numele lui este Tom Sawyer. Tom locuia cu mătușa Polly într-un sat. Mătușa Polly era o femeie bună. Îl iubea pe Tom și îi dorea doar binele. Dar Tom era cam neastâmpărat. Tom, trezește-te! O să întârzi la școală! A, nu știi? Azi nu avem școală! Domnul Snuggles și-a pierdut tatăl! Vai de mine! Chiar așa? Sărmanul domn domnul Snuggles! A, alo, domnule Snuggles? Îmi pare atât de rău pentru tatăl dumneavoastră! Să-i fie țărâna! A, poftim? Ai ieșit la o plimbare? Oh, grozav! E... e bine pentru sănătate! De fapt, eu zic să mergem cu toții la plimbare! Aha, bine, domnule Snuggles! Îmi pare rău că v-am deranjat! La revedere! Ce s-a întâmplat? Oh, copile! Cum poți să spui așa o minciună? Tatăl domnului Snuggles nu e mort! E foarte bine! Eu n-am spus că e mort, am spus doar că l-a pierdut Înseamnă că l-a găsit Ah, <laughs> oh, ce mă fac eu cu băiatul ăsta? E așa o zi frumoasă! Cine vrea să meargă la școală pe așa o vreme? Ar fi așa ușor dacă n-ar fi mătușa Poli care să mă împiedice să fac lucruri Merg să mă joc cu hack și am să plec acasă mai târziu Mătușa Polly n-o să afle niciodată când am fost la școală mm, Tom Sawyer, unde-i mătușa Polly? N-ar fi trebuit să pleci de acasă? Cine o să te apere de mine acum? Ryan Reynolds, tu crezi că eu m-aș ascunde de tine? Ui, uite cu băieță! He, nu vă mai bateți! O să vă răniți! Oh, nu! Mi-e murdară uniforma! Mătușa poli o să știe acum că n-am fost la școală. Ce mă fac? Niște! Tom! Știu că tu ești! Să nu crezi că n-am să te pedepsesc pentru că ai lipsit de la școală și pentru că te-ai bătut cu Ryan Reynolds. obraznicule. tu ai să vopsești gardul săptămâna asta! N-ai voie să te joci! Dar el a început! Niciun cuvânt, Tom! Ai să vopsești gardul, e clar? Da, mătușă, Polly! Trecuse săptămâna, iar Tom s-a uitat la gard și a fost șocat! Cum? Trebuie să vopsesc tot ăsta? Nu... Ce fac cu jocurile cu pietricele sau cele cu bandiți? Ah, nu e bine. De asta îmi place mai mult viața lui Hack decât a mea. El nu are părinți și nu-l pedepsește nimeni. Acum ce fac? Dar Tom era băiat deștept. I-a venit o idee. La, la, la, la, la, la, la, stai! Poate e mai bine aici. Ce s-a întâmplat, Tom? Iar ai fost pedepsit. La la la la la la! Vorbim cu tine, Tom! Oh, salut, băieți! Scuze! Eram ocupat cu arta mea. De ce ești bucuros că ai fost pedepsit? Cum? Pedepsit? Asta nu e pedepsă? Câți băieți vedeți voi pictând? Satul ăsta are nevoie de culori Așa că m-am hotărât să redecorez satul Și încep cu gardul ăsta Voi mergeți să vă jucați cu pietricelele Eu sunt artist Și e așa distractiv La la la la la Și eu vreau să fiu artist dă să încerc și eu e, Nu știu ce să zic Nu oricine poate fi artist Oh, de Tom! Suntem prieteni, nu-i așa? Lasă-ne să încercăm! Dar e o muncă foarte importantă! Va trebui să mă plătiți pentru că vă las să vopsiți! Prietenii lui Tom n-au stat pe gânduri și i-au dat ciocolată și jucării pentru că i-a lăsat să vopsească gardul. Au mai venit băieți să vopsească și, în curând, tot gardul a fost gata. Vezi? Toată lumea vrea să facă ceva util Nici nu-i deranjează să facă un lucru atât de stupid ca vopsitul gardului <laughs> Vai de mine! Tu ai făcut totul în doar câteva ore? Da, mătușă Poli! Nu știi cât de greu am muncit la gardul ăsta Eu sunt așa obosit! Pot să merg să mă joc acum? Uh, da, așa cred! A, mă întreb cum reușește Bună, Huck! Bună, Phil! Auziți? Am găsit un nou loc de joacă Nimeni nu o să ne ceară să mergem la școală sau să ajungem acasă înainte de apus Serios? Unde? E insula de pe partea celălaltă a râului Wow oh, wow! Dar mama mea nu să mă lase niciodată acolo! N-aș vrea să nu-i spun tot ce fac de fiecare dată. Păi, nu-i spune! Hai să nu spunem nimănui! Suntem destul de mari să ne descurcăm singuri. Cei trei au fost de acord și au plecat spre insulă cu o plută. Era ceea ce mereu își doriseră. Să nu-i oprească nimeni din a merge sau a face ceva. S-au jucat și s-au jucat și s-au bucurat La început, au mâncat fructele și legumele crude hmm, E delicios! De ce gătesc asta? Ea așa o pierdere de timp De acord Dacă toată lumea ar mânca legumele așa cum sunt Ar salva așa mult timp De toți ar fi așa deștepți ca noi dar, după câteva zile de joacă și de mâncat fructe și legume crude... A, mă doare stomacul. Nu mă simt bine. Bă! A, mă simt amețit. Ce ni se întâmplă? Nici eu nu mă simt prea bine. Aș vrea ca părinții voștri să fie aici. Ei are știi ce să facă? De acord, mi-e de mă dușa De ce nu vine nimeni să ne caute? Nu le pasă? Nu ții minte? N-am spus nimănui Nu știe nimeni unde suntem A, da, îmi amintesc Pentru că suntem destul de mari să ne descurcăm și singuri Ce prostie! Hai dreptate aici! A fost o mare prostie! Credeam că e distractiv să trăiesc ca tine, Huck! Nu m-am simțit niciodată așa singur! Tot timpul a fost cineva în sat care să aibă grijă de mine! Acum ce facem, băieți? Stai! Hai să nu ne panicăm! Ne putem întoarce, nu? Eu zic că unul din noi ar trebui să meargă să vadă ce se întâmplă în sat! Eu nu merg cu plută aia singur. Dacă mor! Pentru că sugestia a fost a mea, am să o fac eu. Am să merg să văd dacă ne duce cineva lipsa. Tom și-a luat rămas bun de la prieteni și a pornit spre sat. Când a ajuns la mal, a auzit niște oameni vorbind. Când s-a apropiat, l-a văzut pe mătușa Poli și pe mama lui Phil plângând. <grijinilor> copilul meu, copilul meu. Oh, oh, oh, oh, oh. oh, copilul meu, copilul meu. Au trecut câteva zile. Nu mai are niciun sens să așteptăm. Am trimis multe vapoare să-i caute. Nu poate fi decât o explicație. Posibil să se fi născut în râu. Trebuie să acceptăm soarta. S-ar putea să nu i mai găsim Trebuie să pregătim înmormântarea și să ne rugăm pentru toți trei E vina noastră, trebuia să avem mai multă grijă Tom, hackfield, așa băieți buni erau Săracii erau doar niște copii Oh, nu! Ce-am făcut? Trebuie să mă întorc rapid Ce s-a întâmplat, Tom? Ne duce cineva lipsa? Da, Tom, ce face mama mea? Fil, mamei tale lipsești mult. La fel și mătușa Poli, și la fel tot satul. Ei cred că ne-am înnecat. Ne pregătesc și în Au trimis multe vapoare să ne caute. Oh, mă simt groaznic. Da. Nu e de mirare că mama crede că sunt iresponsabil I-am rănit Da, mătușa Poli nu m-ar părăsi niciodată Părinții noștri știu că ne-am face griji pentru ei Exact la fel cum își fac griji pentru noi Ne iubesc atât de mult Mă simt așa de vinovat Și eu, și eu Băieți, trebuie să ne întoarcem. Mi-e dor de sat Închipuiți-vă ce s-ar întâmpla dacă își dau seama ce am făcut Stai, nu trebuie să știe O să le spunem că am alunecat în râu și că apa ne-a dus pe insula asta Și ne-am făcut o plută să ne întoarcem. Sunt părinții tăi, știu că nu pot să faci o plută Trebuie să încercăm mai bine decât să le spunem că am fost doar egoiști și iresponsabil, nu? Stai! Mâine e în mormântarea noastră! Să mergem să-i surprindem pe toți! Oh da! Îmi place planul ăsta! Și mie îmi place planul ăsta! Eu nu sunt egoist și iresponsabil! Râul e! Slavă cerului că râul nu poate vorbi! Să le fie țărâna ușoară! Aţi fost. Am fost așa îngrijorați! Uh, râul, râul a făcut o plută, și în insula a venit spre noi și am fugit, și. Şi... cum, nu mai vorbi, Phil? Ne pare foarte rău. Ce vrea, Phil, să spună este că. Vă rog să nu ne urutiți! Oh, băieții mei! Părinții nu șururesc niciodată copiii. Contează doar să fiți acasă și în siguranță. Da! Ha, de acum înainte ai să locuiești cu mine și cu Tom. Și tu ești fiul meu de azi înainte. Serios? Oh, dar dacă vrei să stai singur? Nu, niciodată. Știu cât de importanți sunt părinții. Am trăit toată viața fără ei. Într-adevăr, n-aș putea trăi singur nici câteva zile. Știm cât de sunt părinții. Ne pare foarte rău. Vă iubim pe toți! Și noi vă iubim, copii!